Gabon guzti guztioi esanaz batera Afaria joan da honetiko bera Kitarion txerria atxete eta zera Buenaskenik iritsi ganenez gurera Bukatzea nahi ba goazen astera ukatzea nahi bada goazen astera goirabazteko mundu hontan inor zegonik ez uste eta begira herrian bertan desafiatu gaituzte Zuen butano bombo nahi txura ridikulo horren truke Kitari oren txerriak baino gehi sufrituko dute Kitari oren txerriak baino gehi sufrituko dute Gaurko honetan eskola hause bi urtuei zaigupla Ta oina gurtzea zotokatzen data Ke pasa, jente, ke pasa Naizaguk egin dugun taldea iruditu ditu nahiko eskasa Lasainau zebutan itoi askar bukatuko zaie gaza Lehen platoa karroza gutxi Gehiena zuen berdea Baina faia ona izan da Benetan diot ordea e, Gaurkoan hemen batu garabai Gutalde oso trebea Afaixa ona izanda da eta Oinberto saio bea.